b o ที่เจ็ดสิหเซเหตุผลบางประการสอง motivera något สอง motivera något สทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Varför kom du inte? Varför kom du inte? Pumma inte så b ä Jag var sjuk. Jag var sjuk. Pumma inte. Jag kom inte för jag var sjuk. a g kom inte för jag var sjuk. m i Jag kom inte för jag var sjuk. Jag kom inte för jag var sjuk. v a o m d t e n g m i g d i g m e d a r f a k o a g v Varför kom hon inte? Varför kom hon inte? Törnig klap. Hon var trött. Hon var trött. Maar, nöj, hon kom inte för hon är trött. Hon kom inte för hon var trött. h o kom inte för hon var trött. v a r m hon i n a r kom inte? för hon var trött. Hon inte för hon var trött. v a r f ö Varför kom han inte? Varför kom han inte? Han har inte arbetat. Han hade ingen lust. Han hade ingen lust. Han k o m inte e för han har inte arbetat. Han k o m inte för han har inte arbetat. Varför k o m n e inte? Varför k o m m e inte? Röd av oss är kvar. Vår bil är trasig. Vår bil är trasig. Ser, Vi k o m inte eftersom vår bil är trasig. Vi k o m inte. Eftersom vår bil är trasig. Varför kom inte människorna? Varför kom inte människorna? d e missade tåget. De missade tåget. De kom inte för att de m t r ä d d n i n g s t De kom inte för de missade tåget. De kom inte för de missade tåget. Varför kom du inte? Varför kom du inte? Jag fick inte. Jag fick inte. Jag kom inte för jag fick inte. Jag kom inte för att jag inte fick. Jag kom inte för att jag inte fick.